Розділ 2. Містеру Поллі було рівно 35 з половиною років. Він був невисокого зросту, міцної статури і трохи схильний до повноти. Його обличчя не було неприємним, тонкі риси, але надто загострений ніс, щоб бути класично досконалим. Куточки його чутливого рота були опущені, його очі були темнокарі і неспокійні, а ліве око було трохи більш круглим і здивованим, ніж сусіднє. Колір обличчя його був тьмяний і жовтуватий. Це, як я вже пояснював, через ті громадянські заворушення. Він був чисто поголений, з невеликою сальною плямою під правим вухом і порізом на підборідді. На бровах у нього були маленькі зморшки, як у глибоко незадоволеної людини. Маленькі зморшки і грудочки, особливо під правим оком. І він сидів, засунувши руки в кишені, трохи скособочившись на колоді і погойдуючи однією ногою. «Діра» – повторив він знову, а потім заспівав тремтливим голосом. «Гнила звіряча дурна діра». Його голос густішав від люті, а решта його промови була затьмарена невдалим вибором епітетів. Він був одягнений у потертий чорний ранковий сюртук і жилет. Тасьма, що поєднувала ці речі, подекуди була відсутня. Його комірець був вибраний з запасу лавки і мав загострені кути, схожі на крила. Його краватка. Нова, вільна і насиченого кольору, була вибрана для заохочення і стимулювання клієнтів, адже він торгував джентльменським бранням. Його капелюх для гольфу, який також був зі складу крамниці, і був сунутий на одне око, надавав його стражданню відчайдушного вигляду. Він носив коричневі шкіряні черевики, бо ненавидів запах вакси. Можливо, зрештою, його турбувало не лише нетравлення шлунку. За зовнішніми проявами буття містера Поллі ховалася більша і невиразна проблема. Початкова освіта, яку він здобув, залишила у нього враження, що арифметика – наука мінлива, і її краще уникати в практичних справах але навіть відсутність бухгалтерського обліку і повна нездатність розрізняти капітал і відсотки не могли назавжди закрити йому очі на той факт, що маленька крамничка на хай-стріт не приносила прибутку. Найвідважніше рішення продовжувати посміхатися не могло назавжди перемогти такі невідворотні явища, як відсутність прибутків, обмеження кредитування і виснажена каса. Можна було б метушитися зранку перед обідом і вден після чаю, забуваючи про величезну темну хмару неплатоспроможності, яка збиралася і поширювалася на задньому плані, але вона була частиною спустошення цих пообідніх годин, цих сірих проміжків часу після їжі, коли всі сили витрачалися на невидимі битви в організмі, коли життя здавалося оголеним до кісток і бачилося з безнадійною ясністю. Тож дозвольте мені розповісти історію містера Поллі від колиски до нинішніх труднощів. Був час, коли двоє людей вважали містера Поллі найпрекраснішим і найчарівнішим створінням у світі. Цілували його нігті на ніжках, промовляючи «мюм-мюм». Дивувалися вишуканій м'якості і ніжності його волосся. Кликали одне одного, щоб відзначити особливу виразність, з якою він белькотів, сперечалися, чи звук, який він видав, був просто «та-та», чи справжнім і свідомим «тато». Мили його з усією ретельністю, загортали в м'які теплі ковдри і засипали його поцілунками. Такий був королівський час чотири і тридцять років тому. І милосердне забуття не дозволило містерові Поллі коли-небудь порівняти його безтурботну розкіш з його теперішнім життям. Ці двоє людей поклонялися йому від Маківки, допідошов його маленьких ніжок. А ще вони годували його досить нерозумно, бо ніхто ніколи не завдавав собі клопоту навчити його матір таєнством виховання дитини, хоча, звичайно, нянька та її служниця давали деякі цінні підказки. І до його п'ятого дня народження ідеальні ритми його гарного нового організму вже були затьмарені непорозумінням. Його мати померла, коли йому було сім. Виразні спогади про себе він почав мати лише тоді, коли розпочалося його навчання. Я пам'ятаю, що бачив десь зображення освіти. Я думаю, що це була освіта, але цілком можливо, що то була імперія, яка навчає своїх синів. У мене склалося сильне враження, що це був настінний розпис на якійсь громадській будівлі в Манчестері, Бірмінгемі чи Глазго. Але цілком можливо, що я помиляюся щодо цього. На картині була зображена славна жінка з мудрим і безстрашним обличчям, яка схилилася над своїми дітьми і вказувала їм на далекі горизонти. Небо випромінювало перламутрове тепло літнього світанку, і вся картина була напрочуд яскравою, наче молодість і надія цих тендітних і красивих дітей на передньому плані. Відчувалося, що жінка розповідає їм про велику перспективу життя, яка відкривається перед ними, про чудовий світ, про красу морів і гір, які вони зможуть побачити, про радість майстерності, яку вони зможуть здобути, про зусилля і гордість за них, про відданість і шляхетність, яких вони зможуть досягти. Можливо, вона навіть шепотіла їм про тепле, тріумфуюче таєнство любові, яке нарешті приходить до тих, хто має терпіння і незаплямоване серце. Вона нагадувала їм про їхню велику спадщину, як англійських дітей, котрі є правителями більш ніж п'ятої частини людства, про обов'язок працювати і бути найкращими, який тягне за собою така гордість імперії, про їхню неодмінну шляхетність і лицарство, а також про стриманість, благодійність і дисципліновану силу, яка стає в лицарях і правителях. Освіта містера Поллі не дуже відповідала цій картині. Він деякий час ходив до державної школи, яка працювала в умовах суворої економії, і тому платила вчителям так мало, що гарних вчителів там і не було. Йому задавали завдання, яких він не розумів, і які ніхто не примушував його розуміти. Його змушували читати катехізис і Біблію з максимальною ретельністю і повною зневагою до розділових знаків із місту. Змушували копіювати тексти і малювати копії, давали наочні уроки про сургуч, шокопряда, картопляного жука, імбир, залізу і тому подібні речі. А також викладали різні інші предмети, які його розум відмовлявся сприймати. А потім, коли йому було близько 12 років, батьки відправили його закінчувати навчання в приватну школу. Школу з похмурим зовнішнім виглядом і ще похмурнішими претензіями, де не було ніяких предметних уроків, а вивчення бухгалтерії та французької мови продовжувалося, але ніколи не закінчувалося, під керівництвом літнього джентльмена, який носив непоказну мантію, вживав нюхальний тютюн, писав каліграфічними літерами, нічого не пояснював а ціпком користувався напрочуд вправно і з захопленням. Містер Поллі пішов до державної школи в шість років, а покинув приватну в чотирнадцять. І на той час його мозок перебував приблизно в такому ж стані, в якому, дорогий читачу, перебував би ти, якби тебе оперував від апендициту, доброзичливий, сміливий, заповзятий, але дуже перевантажений роботою, і недоплачуваний м'ясник, якого в кульмінаційний момент операції замінив лівша з високими принципами, але нестриманими звичками. Тобто він був у повному безладі. Милі маленькі цікавинки і бажання дитини були переплутані, понівечені, порізані. Хірурги залишили, так би мовити, всі свої губки і лігатури в цьому безладі і містер Поллі втратив значну частину своєї природної впевненості, коли справа стосувалася цифр, наук, мов і можливостей пізнання речей. Він сприймав теперішній світ не як країну дивовижних вражень, а як географію та історію, як повторення імен, які важко вимовляти, і переліки товарів, насіння, висот і довжин, як списки і дати. О, і невимовну нудьгу. Він думав про релігію як про декламацію більш-менш незрозумілих слів, які важко запам'ятати, а про божество як про безмежну істоту, що має природу шкільного вчителя і встановлює нескінченні правила, відомі і невідомі, які завжди безжально виконуються, з безмежною здатністю карати, і, що найжахливіше, з того, про що можна подумати, з безмежною владою над людиною. Тому, наскільки це було можливо, він не думав про це невблаганне око. Він не був упевнений у написанні і вимові більшості слів нашої прекрасної, але багатої і заплутаної мови. Це було особливо прикро, бо слова приваблювали його, і за щасливіших умов, він міг би добре ними користуватися. Він завжди сумнівався, скільки буде 63 – 8 сімок чи 9 вісімок. Він не знав, як розв'язати цю проблему, і вважав, що цінність малюнка полягає в тому, з якою ретельністю він скопійований. Копіювання набридло йому до добестями. Але розлади душі і тіла – які відігравали таку важливу роль у його подальшій кар'єрі, ще тільки починалися. Його печінка і шлунковий сік, його здивування і уява продовжували боротися з тим, що загрожувало поглинути душу і тіло разом. Поза межами тих областей, що були спустошені шкільною програмою, він все що залишався надзвичайно допитливим. У нього були веселі фази заповзятості. А близько тринадцяти років він несподівано відкрив для себе читання і його радощі. Він почав жадібно читати оповідання, а також книги про подорожі, якщо вони також були пригодницькими. Він отримував їх переважно в місцевому коледжі, а також поглинав, нерегулярно, але ретельно, один з тих надихаючих тижневиків, які топі люди називають копійчаними страшилками чудовими тежневиками, переповненими уявою, що їх замінили сучасні, дешеві хлоп'ячі комікси. О 14 років, коли він вийшов з тіні освітньої долини, у ньому ще залишалося щось, що, по суті, було і в 5, а потім в 30, що вказувало непомітним і недомінуючим пальцем, як палець тієї прекрасної жінки на картині, але все ж таки вказувало на ідею, що в світі є щось цікаве і щасливе. Глибоко в душі містера Поллі, глибоко в тій темряві, як істота, яку вдарили по голові і залишили вмирати, але вона все ще живе, повзало переконання, що, крім того, що просто весело і трохи добре, Є краса і захоплення, що десь, можливо, чарівним чином недоступне, але все ж таки десь. Є чисті, легкі і радісні стани тіла і духу. Він крадькома виходив безмісячними зимовими ночами і дивився на зорі, а потім важко було розповісти батькові, де він був. Він читав казки про мисливців і дослідників і уявляв себе верхи на мустангах, швидких як вітер, у преріях Західної Америки, або в'їжджав як завойовник, якого обожнювали білі люди у роїсті села Центральної Африки. Він стріляв у ведмедів з револьвера, сигаретою в іншій руці, і зробив намисто з їхніх зубів і кіхтів для прекрасної молодої дочки вождя. А ще він убив лева загостреним кілком, Стромивши його в серце звіра, коли той стояв над ним. Він подумав, що було б чудово стати водолазом і зануритися в темно-зелені таємниці моря. Він атакував майже неприступні фортеці і загинув на валах у момент перемоги. Його могила була полита народними сльозами. Він таранив і торпедував кораблі один проти десяти. Його любили королеви у варварських землях, і він навертав до християнської віри цілі народи. Він прийняв мученицьку смерть, і прийняв її дуже спокійно і красиво, але лише один чи два рази, після тижня відродження, це не стало для нього звичкою. Він досліджував Амазонку і знайшов щойно відкриту після падіння великого дерева скелю із золотом. Захоплений цими подорожами, він занедбував безпосередні заняття, сидячи трохи розслаблено за партою і виглядаючи спокусливо для шкільного вчителя з ціпком. І двічі у нього відбирали книжки. Повертаючись до реалії життя, він потирав руки або глибоко зітхав, як того потребувала нагода, і відновлював свої спроби зайнятися каліграфією. Він ненавидів писати. Чорнило завжди роз'їдало йому пальці, а запах чорнила ображав його. І він був сповнений невисловлених сумнівів. Чому писати треба під нахилом справа наліво? Чому нижні штрихи мають бути товстими, а верхні тонкими? Чому ручка має бути спрямована до правого плеча? Його зошити під кінець навчання передвіщали його долю і набули вигляду комерційних документів. «Шановний пане», – писалося в них, – «посилаючись на ваше вельми шановне розпорядження від 26-го числа, просимо вас проінформувати» і так далі. Утиск розуму і душі містера Поллі в тогочасних навчальних закладах був різко припинений його батьком між його 14 і 15 днем народження. Його батько, який вже давно забув той час, коли маленькі кінцівки його сина, здавалося, зійшли прямо з божої руки і коли він у захваті від ніжності цілував нігті на пальцях його маленьких ніжок, зауважив. Настав час, щоб цей нікчемний хлопчисько заробляв собі на життя. А десь через місяць містер Поллі розпочав кар'єру в галузі комерції, яка врешті-решт привела його до одноосібного володіння з банкрутілою крамницею одягу і до колоди, на якій він сидів.